أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم استوى إلى السماء وهي دخان وهي دخان فقال لها وللأرض اعتياطاً أو كرها ولِلارضی اتیاقا وعن او کرحن قلاتا اتینا ضائعین <تصفح> اللہ جل جلاله مخنا دلیلی اخلی په خپل <عقل بخ> قدرت باندې ا <عز> ذکر کو <قود> په <دیب> زمن کې <کی> د سوالاتو جوابادو او سره او سره انسان باند دی د الله جلله جلال د نیمت دس کرم وه اوواغې کې الله جلله جلال دا خبره ې کړی وا چې په دو ورو کې الله مک پیداه او دوه ورو کې الله په کې غورونه اوورنو کې برکات کې خدل فیر بح یا په تمام د سلور او رزق یعنی په ورو سلور او رزق ادا کارونه شو سوا انداز برابر دي یعنی نه په کې کمېش او نه په کې زیاتش تا تا کارونه چې شوې دي د زمکه پیدایش اودا کرنګي بده کې دا او پس مکه کې برکات او دار سکونه د دا ټول عالم دا غي انتظامات د مختلف ولاکو مختلف او خلکو د غي د مزاجونو متعلق وراګو او به یو سبب څه دا ټول تنظیم شي شویل به سلور روزو کې شي اسوان برابر سلور روزي پوره پوره پدې لګي دي او سوا الی سایرین دمه مانام کولای چې دا برابر دی لپاره د محتاجین پدې کې ټول شریک دي دا د ټولو خلقو لپاره به زیواني البته ملک مجازي ده د دې لپاره چې جګړه پیدا نشي ور پسینن الله فرمایو سم استوا ال سما او بیا الله جل جلالو سم استوا جل جلال سم قصد بیا اعلی جل جلالو کست کو ال سماء ال خلق السماء پیدائش د دا اسمان تا وہی دخان وہی اود اسمان جو دخان دا لږیو په شکل دا لږی باندې د دخان اغه هو لوګي تویلګي نو بازي مفسرين اغه وای چې دا اصلنه او حقيقتا د لوګي شو او بازي وای مفسرين چې دا کناي د عدم نه نه یعنی موجود نه بس ظاهر خبره ده نه د لوګي شو کلو اسمان شکل نه منفقاله اوپر مل الله تعالی لها ذې زمکه دې اسمان ته ولل ارضي او زمکه ته احتياط دوال راتلو کې دوال راتلو کې تو ان کبه خوشاله سره وي سری پرزاد سره او کرهن يپ نه وخې سره وي پرزاد سره حکم تا بيداريو کې نقالته او دې دوالو اته نه یالا مونږ راتلو حکم ستا حکم تا چې کوم حکم کې مونږ تا ته عینا په داسه حال کې چې تابيداري کوونکی مونږ ستا ستاسو حکم نو یو خبر خدا ساری حادثه ده چې د્વાળો ته حکم د سوسن اسمان کې کم سيزونه دي کومې خبرې دي کم نظام عالم کې داگر کمی کاروائی دی مثلاً خپل نور را ظاہر کا خپل اسکو میں خپل ستوری خپل رنگ وغیرہ دا موجود کا خپل سمرات موجود کا او دا گرنگی زمکی تم حکمو شو آدر و توش جتت تابیداری کوا دا اللہ حکم درادل کوا چی آگر نیرو نا جاری کول لی و او و خل لی پسلو نا رازر غنول لی دا غرنګي مې ویره زرغونول لي ګوټي را زرغونول لي انسان ته زيور کلي کم پوايت او سمرا چدي اگر او باس ده الله د حکم تابعداري کاو او دا حکم تکويني دی. بس دګ ان نه چليګي ستاسو که خوخمې کنا خوهم دي بازي سنن ته الله خود مې تکويني دي بازي ته مونږ ته دی، بازی دا کاوې کني کاو کني کو سزا به او باز الله مجبورہ کړی تکوینی غسنورت د الله تکوینی حکم دې دے براخې جوړیږي دې مخالفت مخالبت کولیس مکه دې د الله تکوینی حکم نه اور ځان تا له اسمان ته د الله تکوینی حکم دې پخپل شی باندې ولال دې پکم ډیوټه باندې چا ګولې هغه کې زره برابر نه پرمانیږي کوله نظامی شمسي پورہ کا عنا د د حکم تکوینی چې باغی کې مخالفت نشي کېدې دی په دې ماجی مجبور دی دی, دی به کوي نقالتا اتین اتو یین دی وی موږ راتلګل دي استه حق ان ته الله تو حال کې چې تابعدار یي یا دا خبريان ساته د مکالمه د الله سره د زمکی او د اسمان حقیقتا نم کې دي دغه چې الله یو شی سره خبره کوي نو ا الله تعالی مخ کې اگه تاکد کو یا یو د خبر ورګي الله سره خبره اسخه نه کولي چې جواب یې نشور کولی خدای ذکر کړي د خپلو کې جواب ورکو نو ظاهر خبره ده چې الله وته د خبره تاکد ورکلو اوریدل ته د الله سره خبره وشو اودا صحیح کول راځي ما ته خبره ځکه الله ذکر کړي بازو منفسرین چې دغه کله مجازم احتمال شته خبر ده نه مجاز تصور د مجاز یعنی ال تک حقیقتا سوال او جواب نه دي شي خو الله وی موجود شه کم خوخه یو کنه خوخه نه موجود شه لکه عام طور عربه کې وی لیکيږي وې دیوال اغا مخ ته وې چې تولې مزوره کې نمه هو تا وې سلم هي دکونی اغه چا نه ته پوسوکا چې شا تمه له گزارنه راکړي خبر ده تعالګا آیا مطلب عرب وی وی پنسل اگر رب التو جته می پدې نه خو چې در وانو لګي هغه د دې څخه بزسر وانو مخصدار خطا یا نه روانه پکره ته چې کوم شی غلط دی کې اندارې سکوما اسلام نو تاسو خبرې نه خو د خبرو نو تعبیر وکړي شي واکه حقیقت خدای پنسل وانو پنسل لیکل کړي عرب خطا یا نه څه روانو او را بڑو دو پینسل خبری کو تابیر دیو بریشن. دی. نو تل تکیم حقیقتاً اللہ اسمان تا حکم او کو او را لو. و دانگین اللہ جل جلالو کلام پا تابیر سرکل دی. نویدہ مجاز دی. و لڑومبنی تفسیر چیده دارا جه دی. حقیقتاً اللہ تلاول اطاکت ورکو عودی خبریو بری. یا اللہ زمکی خپل سمرات و خپل نتائج او خپل جتانسو مطلب تاکی ما کم تاکت اهده داور کوا زمکی تایموی اسمان تاوی بس دوارو تا بیداری و کلا الله تاوی مونگرات لوکو فقضا هن اللہ تلا برکلا سب عصماوات نو عصماونا دي او زمکی دی رستو عطیشتی مسیح بارا که و من الارض مثله او الله پیدا کړی دي په مثال د اسمانونو باندي ځمکه نو نورځمکه دی او اسمانو دی بیا دغه اختلاف دی چې نورځمکو کې مخلوقات دي یو اثر د عبد الله بن عباس په دی باندې دی علام عبدالحیل نووي رحمت الله عليه په مستقلی ساللي کې دا چې په دی کې مستقله نورځمکه کې مخلوقات دي پیغمبران دي نبی اسلام د ټول نورځمکو خاتم الانبیاء دي ازان لطبصیل لے سو کوئی نا دینا مراد بس طبقات مستقل مخلوقات پر گینیش او و حال آغا تبصیل کې نظم خوز مکی اوو اسمانو ندی ما اللہ تعالی پرمائی فقط دعو هنہ پوراق لعاللہ تعالی فیداق لعاللہ تعالی فیسلق لعاللہ تعالی دیل را دیل رسل زمیر دیل یعنی سب آسماوات او اسمانو ندیل فی یومینی پدواغ نو خالیتا استماعی سے مخالی لے آخو تل ریگا نو مخ کے سلور اور اسے ہو شمارا اتوار گل دیکھ اس مکہ پیدا شو نہیں شورو نو پدے کی رسمت کے غرون او پاغے پا کے برکات او بیا زیارت او جمعہ پدے کی اللہ جللہ جلال ہو پیدا بیادہ خبریات ساتھ ہیں چیدیز ہے کہ اللہ جللہ جلال ہو او نب پر مائل چې سوا ان پوره بدووره ځو کې څنګه چې ال تکي نو بازو روايات دي اگر چې هغه روايات مستند روايات مضبوط روايات نه دي کمزورې روايات دي چې الله جل جلاله او پخیري د مازیګري کې هغه بیا آدم عليه الصلاة والسلام هغه پیدا کړ زکه دلته لفظ د سوا ان او د احاديث کمزوري دي زکه الله جل جلاله ادم مخ کې ځمکه اسمانونه ډېر مخ کې پیدا کړو لکه پره کې جنات اوسیدل انسان نمخ کې پدې کې جنات اوسیدل ډېر زمانہ پدې باندې جنات پاتې شي نو دا الله دادم علی سلام د پیدایښ نمخ کې ډېر پیدا را کړی په باندې جنات اوس بیا د دیز مکینه خار په راغستې شي ده او اغا زې په زینا او بیا د اړین ادم علی سلام پیدا شو ډېر زمانہ وروسته دا خدا وخت کې الله پیدا کړ او دا غرز باندې وسره ادم سلام هم پیدا نو دا کول دا حدیث هغه زویب ته صحیح خبر را چيدا مل صلی الله و سلام ډېر رست پیدا شوې په يوماني فدوره زگی واوحى فی و كل سما ان امرها واوحى اوکی خدا الله تعالی وهي اوکل فی كل سما ان په هر یو اسمان کې امرها د نظام د دا چلولو داګه دا ری هغه وظیفه هر یو اسمان کې الله تعالی پرشتي کړي دا غي په ذریبه نه الله جلال جلاله مختلف کارونه کوي څوک نکل کوي څوک د انسانانو حفاظت کوي او څوک د الله جلال جلاله مختلف و حکمونه باندې مقرره دی نو کوم یو اسمان سره کومه وظیفه کم حکم کوم فنکشن متعلق دي الله جل جلاله هغه هغه کې مقرره کړي دا غي الکایو کړه هغه کې هغه برابر کړ واو ها اوه هیوګل په کله سمائن بهر یو اسمان کې امر قانون دې دا پیښلې داغه وظیفه داغه فنکشن داغه سچی وتوای مامله داغه ترتیب نظام داغه هغه په برابر کړه چې دا به ترتیب سره دا اسمان چليږي او د دې اسمان نه کزمه کې چليږي نو په دې انداز سره هغه به چليږي لدا الله جل جلاله هغه وکړو جلّا و زیننا السماء اخ خستک الله جل جلاله الله پرمای مون خستک السماء الدنيا, السماع الدنيا اسمان دنیاوی یا السماء الدنيا نو دنیا په معنی د کریم رازی نزدې اسمان چې کومه ته نزدې به مص صبحه وستور سره وحفظا وحفظناها حفظا او الله مون حفاظت وکړه دې په حفاظت سره من کل شیطان مارد هر یو شیطان نه غاستوری الله پیدا کله داګه په سريا اشها شهاب ثاقب باندې هغه هغه دی وشته شي هغه لمبي باندې نبی له سلام الله والسلام نمخ غراب شي ان شاء الله سوره جن کې دی په برخت له غوږ به کې خدو چې کل نبی له سلام الله والسلام نو اسمانونو نه د دې بندش اغه خبر ځان تعالی داګه نو ستبر نشي له دور سپیډ سره دی خبر ځان ترا لکن ډېر تیز سره برزي او کوزيږي اب یا دا غناروستو اب ان کرش زندګی الله جل جلاله زینن السما سمان خيستکه پستورو سره پستورو سره یو زینت آسمان دي دریم حفاظت آسمان دي او دریم پدې سره الله لري معلومي خبر ځانته یو الهونه وه لماء وی علمي بلکی عادتوي ټول استر کې پټي آسمان شي نه پرځښت اما یو جنگل تبوز چستوري ښګاري ماته دي اسبات نه چې کم علاقه کم تر او موار میدان دی وزباطه التکیسره ستوره تا ګورم تمامه کې بلدی طرف ته اغا پلان کې ملګری طرف ته لان کې دی طرف ته شمال دی طرف ته د جنوب دی طرف ته دی قبر ځای ته لګا نبي اذا دی په ذریه دا ټول جازونه و غیره چمچلې دی دی په ذریه باندې چلېږي سمندر کې لار اراده سنې دی تاسو مرا چلېدل چي کې نه ده په دی باندې کې قبر ځای ته لګا ن باندې لارې معلومي دره پایدیلی ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه چه دا ذالک دا اندازه چه دا تقدیر العزیز دا اندازه دا علیب زاد دا العلیم دا پویزاد دا دا پویزاد اندازه دا بیادیز اکی زاہر تاسفو گو رہا ہے مخ که دی آیتونو که ذکر شو چې از مکا دا غی غرونا پا غی کے براکات الله اللہ مکمل کلو نو بیا د ثم ل په بیا د دین لرستو استوا کا صدقاسته او آسمان ته نو, برابر. نو دا آسمان برابر د آسمان د پیدائش د ګر لرستو دا او البته ان شاء الله نازعات کې آ براشي الله تلا فرمای والارض و بعض ذلك دحا زمکا د دین لرستو هغه بیا برابر کله شو او خرج منها ماءها و مرعا داغی او بو داغی او گیا گانی اگا اللہ جل جلال اومدی کی رعوخ کلی را پیدا کری نوالتا دزمکی دا اسمان مخ کی تذکر را انتم اشد و خلکاً امیز سماعو بناها رفع سمکها فسواها و اعطش لیلها و اخرج دحاها والارض و بعد ذالک دعا نوالتا دزمکی وی رستو پیدا شوید او دلته اسمان وی رستو پیدا شوید ظاهر متبادل زین د اشكال ل قرآن الباز د چوکور ظاهر کې استعارض نشتا یو د زمکه تدہیه د ال کرستو تديه ذکر دا داغه دا هغه مخ کې الله جل جلال اعظم کا پیدا کړل تل تم دانشتا چې دا برکات مخ کې د مخ کې صرف تذکره او شه سلور رزق ادا کړ آیاد زمکه پیدایش او پدې کې د برکات و او یو شو نا دل تاکیده دی تفصیل نیچ تا صرف مخ کی تذکره شوا نا تفصیل دک کده چی اللہ مخ کی زمک پیدا کلا بیای اسمان پیدا کوا او بیای تا روستو څنګه چې علت رازی والارد و بعد ذالک دا ها اخرج من ها مار احا و مرآ دا برکاتو ذکر و مصر علت شویده نو داگی نا روستو ای دا زمک بیای خورکلا او پایی که برکات پیدا نو دا زمک کی پیدایش اغم مخ کی د نودل تکه مخ کی ذکر دی او چون که ورقصید ازمان پیدائش تے د اسمان پیدائش کی او التا چی ذکر دی چې زمکه رستو نو التت تذیه ذکر دا یعنی د اغه برکات د اغه اغوړول او د اغه برابرول د اغه اوپاو بیاګان روقل دا پیدائشمان رستو شوه نو قتل تا زمکه مخ نو په اعتبار د پیدائش مخ کی دا او الت رستو ذکر دا نو په اعتبار د برکات او په اعتبار د هغه ګیاګانو او د هغه په اعتبار سره ذکر مزمک عمر کرمه رسوله بده اشکال رو شکل نشته لاول مکه پیدا شو بیا اسمان پیدا کړو او داګه رسول مزمک ته تدهیا د هغه ګیاګان و غیره او هغه روخ کلیشي برابر کړي نو پرې کې ایس شکل اغنشته باز انور تعبیرات تم کړې وو بس تاسو ته ما اسان تعبیر وکړه بس دخزے پوری اغاڑیر دیں سو مستو آبیا اللہ کس دو کوئی لس سمائی پیدائش دا اسمان تا ووہی آو دیچ دے دو خانن لوگیو فقال لحالتا لعوی دی اسمان تا ولیل ارد یوزم کیتا ایتیارات لوگ کے دوارا تاو عم فتابداره سره سری او فخوخ سری او کرهن یا پنا خوخ سره توعن فرازی توب سره یا پنا سری سره او کرهن یا پنا رزا سره کخوخ ای کنا خوخ ای کرازی ہے پنا رزا ہے حکم تکوینی دیتا کارو بکاو ہے قالتا او ایدوالو اتینا من راتلوک لو تایعینا راتلوک لموز حکم د فدا سحال کی تایعینا چموږ تا بيداري کوونکيو فقط واهنا پس بيزل كلا الله د هیلرا سبع سماوات و زمانه في يومين په دغو رزقي زيارت او جمعه پنځ شنبه او جمعه وا او ها والله جل جلل هو حي القي القي في كل سماه او اسمان کې امر هات ماملي د دې دا نظام ددی و زیننا السما الدنيا الله هی منخیس تکړه د اسمان دنیا ویلره بما صوابيها فستور و سرا وحفزا او الله هی من حفاظت کړل دی حفظن په حفاظت سره رانیکا دا اندازه چا تقدیر العزیز العلیم اندازه د غالب او د پویا ذات الحمدلله رب العالمین و الان رب المتکن والصلاه والسلام على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا و بنا و جعلنا سببا لمن احتداء اللهم زيننا بزینت الیمان و قدات المهدين اللهم استخدنا لخدمت دین خدمتا تامناتا لقبودیتا عامتا تامتا لامتا رب جعلن مقیم صلاة من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا و فلی و لی والده و للمینی و يقوم بحساب ربنا هب من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما صلى الله تعالىنا